Вже такий мертвий мій народ. Мені довелося хвилин сорок продиратися через невисокий, дуже вологий лісок за велетовою прірвою, поки я не вибрався на стежку, й вузьку. Оба бічнею стояли майже облетілі осики. Серед їх червоного масиву плямами виділялися жовті берези і майже зелені ще дуби. Стежка спустилася в яр, де біг струмок з коричневою, немов гусний чай водою. Береги струмка були зелені і м'які від моху, і такі самі зелені мости з буреломних дерев з'єднували їх. Переходили струмок люди по повалених деревах, бо на деяких мох був здертий. Глухо й безлюдно було тут. Зрідка цвірінь в верховітях дерев маленька пташка, та ще поодинокі листочки падали звідти і повисали на павутині поміж деревами. Вода струмка несла сумні жовті-червоні човники листя, а в одному місці, де був вир, Листя кружляло у вічному танці. Ніби там водяник варив з нього кнюшку на вечерю. Щоб перейти через струмок, мені довелося зламати на підпорку досить товсту, але зовсім суху осику. Зламати одним ударом ноги. За яром ліс став зовсім густий. Стежка зникала в непролазній гущавині. Її оточували джунглі з малинників, сухої крапиви, ожини, дуднику та іншої погані. Хміль біг на дерева, як зелене полум'я, облітав їх, видирався на волю і цілими снопами звисав звідти, зачіпаючи мене за голову. Незабаром з'явилися перші ознаки життя кущі з дичавілого буску серед дерев, прямокутники краще угноєної землі колишні грядки, супутник людини, величезний лопух. Незабаром бузок став такий густий, що не пролізеш. Я ледь видерся з нього на маленьку галявину де стояв надійно схований будинок. На кам'яному високому підмурку з кам'яним ганком і дерев'яними колонами, які за пам'яті дідів були, мабуть, пофарбовані у білий колір, він нахилився на мене, як смертельно поранений, котрий ось-ось упаде. Перекошені лиштви, обідрана обшивка, шибки, веселкові від старості. На парадному ганку поміж приступками виросли лопухи, вовчки, могутній іванчай які майже закривали двері. А до чорного ходу через калюжу були прокладені дві цеглини. Дах був зелений, товстий від рясного, пухнастого моху. У сірому віконці хата всередині здавалася похмурою і занедбаною. Одно слово – хата на курячих ніжках. Бракувало хіба що бабияги, яка б лежала на печі й казала «Фу-фу, людським духом тхне!» Але хутко з'явилась і вона. У вікно на мене глянуло обличчя жінки, таке сухе, що здавалося черепом, обтягнутим жовтою шкірою. Сиві патли волосся спадали на плечі. Потім з'явилася рука, яка кивала мені сухим, як куряча кістка, пальцем. Я стояв на дворі, не знаючи, до мене чи до когось іншого звернутий цей зворушливий заклик. Потім відчинилися двері, і на двір висунулася та сама голова. «Сюди, ласкавий пане Григоре!» Сказала вона, тут вбивають нещасних жертв Не скажу, що після такого витішного запевнення мені палко захотілося завітати до цього дому Але стара зійшла з приступки і простягла мені над калюжою руку Я давно чекала вас, мужній рятівнику Річ у тому, що мій раб Ригар виявився душителем на кшал бороди Ви пам'ятаєте, ми читали з вами про жиля синю бороду Такий гречний, галантний кавалер «Я б дарувала Ригору, якби він убивав так галантно. Але він хлоп. Що зробиш?» Я пішов за нею. У передпокої лежав на підлозі кожух. Поряд із ним сідло. Висіли на сіні нагайка і кілька зашкарублих лисячі шкур. Окрім того, стояв триногий ослінчик і лежав боком портрет якогось чоловіка, брудний і роздертий навскіз. А в наступній кімнаті панував такий гармидер. Не би тут, містився 400 років тому філіал Грюнвальдської битви. з тих часів тут більше не замітали пилу і не мили шибок. Стіл з ніжками у вигляді античних гермів був поставлений коса. Біля нього крісла, схожі на ветеранів війни, безногих і ледь живих. Шафа біля стіни нахилилася і погрожувала впасти комусь на голову. Біля дверей стояв на підлозі великий бюст Вольтера, дуже схожого на господиню, і кокетливо поглядав на мене з-під онучі яка замість лаврів вінчала його голову. В одному кутку приткнулося трюмо, забруднене чимось схожим на курячий послід. Крім того, верхня половина трюмо була вкрита шаром пилу, зате з нижньої половини пил був старано стертий. Черепки посуду, шкуринки хліба, кістки риби вкривали підлогу. Усе це було як у гнізді пташки рибалки, у якого виставлене риб'ячою лускою, І сама господиня нагадувала рибалку, цю похмуру і дивну птицю, яка любить самотину. Вона повернулася до мене, я знову побачив її обличчя, на якому ніс звисав майже до підборіддя, і рот з великими губами. Зуби здавалися особливо великими, бо були відкриті разом з ясними, немов би на обличчі не вистачало шкіри, щоб прикрити рот. «Лицарю, чому б вам не стерти цей порох на верхній половині трюмо? Я хотіла б бачити себе на весь ріст, в усій красі». Я тільки хотів виконати це, як вона раптом сказала. «А ви дуже схожі на мого покійного чоловіка». «О, яка це була людина!» «Він живим вознісся на небо, перший з людей після Іллі Пророка. А Роман живим потрапив у пекло». «Це все злий гені Яновської округи, дике полювання короля Стаха. З того дня перестала прибирати в цьому домі на знак своєї жалоби. Правда, гарно? І так романтично?» Вона кокетливо усміхнулася до мене і почала грати очима за неписаними правилами пансіонів благородних дівиць. Оченята на співрозмовника, потім убіг з легким нахилом голови, знову на співрозмовника, у верхній кудзалі, і додолу. Це була зла пародія на людські почуття. Все одно, як мапа, почала б несподівано співати пісню Офелії в англійському оригіналі. Тут гарно, тільки жахливо, ой, як жахливо, бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр бр. Вона раптом кинулася від мене на підлогу і залізла головою під купу якогось брудного ганчір'я. «Геть-геть звідси! Ви корольстах!» Жінка билася і кричала. Її жовта нога виглядала з брудного лохміття. Я з жахом подумав, що, можливо, така буде доля усіх людей округи, якщо не зрозуміли жах і далі чорним крилом висітиме над цією землею. Я уже хотів відступити, як чиясь рука лягла на моє плече і грубий чоловічий голос сказав. «Чого ви тут? Хіба не бачите, що вона трохи дивачка?» Хлоп пішов у передпокій, приніс і приніс звідти подертий портрет чоловіка у фраку з Володимиром у петлиці і поставив на стіл. Потім витягнув жінку з ганчір'я, посадив її перед портретом. «Пані Кульша, це не король Стах, ні!» Це з'явився пан Фельдмаршал подивитися на славетну тутешню красуню. «А король Стах, ось він на портреті, він зовсім мертвий і нікого не може вбити!» Жінка подивилася на портрет, стихла. Чоловік дістав за пазухи шматок хліба, чорного, як земля. Стара подивилася на невідомого, радісно засміялася і почала пальцями щипати хліб і класти в рот, усе поглядаючи на портрет. «Король Стах, чоловічок ти мій, чого відвертаєш своє лице?» Вона то дряпала портрет, то радісно щось шептала йому і все їла хліб. «Ми дістали можливість розмовляти». Я дивився на чоловіка, одягненого в селянську свитку і поршні, шкіряні польські постоли. А він дивився на мене. Чоловік був років під 30, дуже високий і кремезний, з могутніми випуклими грудьми, трохи сутулий, коли сидів, із засмаглою шиєю. Довгі вуса робили лице суворим і жорсткуватим. Це враження підсилювали ще дві зможки поміж бровами, широко поставлені пекучі очі. Біла магерка була насунута низько на лоб. Чимось привільним, лісовим біяло від нього. «Ви, мабуть, Ригор? Сторож «Так», – відповів іронічно, – «а ви, мабуть, новий гіст пані Яновської?» «Чув я про таку пташку, добре співаєте». «І ви завжди так з нею?» Я показав на стару, яка зосереджено плювала в портрет. «Завжди. Ось уже два роки, як вона така». «А чому ви не повезете її у повід лікувати?» «Шкода. Як була здорова, так гості їздили». А тепер ніяка собака. Шляхта. Панки наші, туди їх. І важко доводиться? Та ні. Коли є на полюванні, то зося доглядає її. Але вона не часто шаліє. І не вимагає багато. Тільки хліба дуже багато їсть. А так нічого не хоче. Він витягнув з кишені яблук і простягнув старій. На, пані шановна. Не хочу, відповіла та, наминаючи хліб. Скрізь отрута тільки хліб чистий, Божий. «Бачите», – сказав Рігор похмуро, – «силоміць раз на день гарячим годуємо. Пальці мені часом кусає, коли даємо, так і хапає. А непогана була пані. Та хоч і погана, не можна кидати Божу душу». І він усміхнувся такою винуватою дитячою усмішкою, що я здивувався. «І чого це вона?» «Перелякалася після смерті Романа». Усі вони тут у чеканні живуть, і я скажу, більшості так і треба. Мудрували над нашим братом. Ну, а Яновська так само? Про Яновську не скажу, добра жінка. Її шкода. Я нарешті осмілів. Я розумів, це не зрадник. Слухай, Ригоре, я прийшов сюди, щоб запитати про те все. Запитай, сказав він, також переходячи на те, що мені дуже сподобалось. «Я вирішив розплутати цю справу з полюванням короля Стаха, розумієш? Ніколи не бачив привидів. Хочу руками помацати». «Привиди?» – гмикнув він. «Добрі привиди, коли їхні коні справжнісінькими кізяками свої сліди забруднюють». «І потім, навіщо вам це, пане ласкавий? Які причини?» «Мені не сподобався цей поворот». «Не називайте мене паном. Я такий самий пан, як і ти». «А причина? Що ж, цікаво просто». І шкода господиню і багатьох людей Так, про господиню і я чув Скоса глянув Ригор і похмуро посміхнувся Ми ці речі розуміємо Це все одно як Зося мені А чому ти мені не кажеш, що ти на них злишся? Віддячити хочеш Я ж знаю, як ти від дикого полювання біля річки втікав Я був вражений А звідки знаєш? У людини є очі І кожна людина залишає слід на землі «Тільки сліпі не бачать. Утікав ти, як людина з розумом. А ось гірше те, що я їхні сліди завжди гублю. І починаються вони, і кінчаються на гостинці». Я розповів йому про все з самого початку. Ригор сидів нерухомо, великі вузлуваті руки його лежали на колінах. «Я чував», – сказав він просто, коли я закінчив, – «ти мені подобаєшся, пане, з мужиків чи що? І я так думаю». Що ти, коли не з мужиків, то біля мужиків близько лежав. І сам я давно думав цих привидів тросунути, щоб пір'я полетіла, та товариша не було. Якщо не жартуєш, давай разом. Але ж бачу я, ти це тільки зараз придумав, звернутися до мене. Чому раптом так придумав? І що хотів до цього? Чому вирішив, сам не знаю. Про тебе казали, що ти Яновську, коли вона сиротою стала, жалів. Надія Романівна казала, що ти навіть хотів сторожем у болотяні ялини перейти, та не вийшло. Ну і потім мені сподобалося, що ти незалежний, що хворо так доглядаєш. А до цього я просто хотів запитати, чому саме того вечора, коли загинув Роман, дівчинка затрималася в кульшів? Чому затрималася я, сам не знаю. Того дня у моєї господині дівчата зібралися з довколишніх фільварків. Весело було, а ось чому її Яновську запросили сюди, я не знаю. Вона ж тут стільки років до цього не була. Та пані, самі бачите яка, вона не скаже. «Чому ні?» – усміхнулася раптом майже розумно стара. «Я скажу, я зовсім не збожеволіла. Мені просто так зручно і безпечно. Порадив запросити бідну Надіку пан Горобурда. І його ж племінниця була тоді в мене. Такому лицареві, як ви, пане Фельдмаршал, я все скажу. Так-так, це Горобурда дав тоді таку пораду взяти дитину. У нас усі такі добрі». Наші векселі в пана Дубатовка, він їх не подавав до погашення. Це, мовляв, заклад, що будете часто їздити до мене в гості, пити вино. Я зараз вас навіть силоміць можу запросити пити горілку. Так, усі запрошували надійко Горбурда, і фельдмаршал Камінський, і Дубатов, і Роман, і Корольстах ось цей. А бідна ж твоя голівонька, але лежать же твої коси поряд з батьковими кістками. Мене пересмикнуло від цього голосіння по живій людині. Бачите, небагато довідалися, похмуро сказав Рігор. Вийдемо на хвилинку. Коли ми вийшли, і лемен старої стихнув, Рігор буркнув Так давайте шукати разом кортить і моїй душі на це диво подивитися. Я на землі шукатиму і серед простих людей, а ви в паперах та серед шляхти. Може, й знайдемо. Очі його раптом стали люті, вугільні брови зійшлися до перемісся. Жінки чортом вигадані, їх треба всіх передушити, а за небагатьох, що зостануться, хлопцям усім передушитися. Але що вдієш? І логічно закінчив. От і я, хоч шкода лісової волі, хоч, може, і доживу вік сам у лісі, а все-таки часом про зоську думаю, яка тут також живе. Може, я оженюся, вона кухаркою тут. Так от що я скажу тобі, друже. Тому я і тобі повірив, що сам так часом починав шаленіти через чортові дівочі очі. Я зовсім не думав про це, але не зважив за потрібне переконувати цього ведмедя. Але скажу тобі щиро, коли ти прийшов підбити мене на це, а потім зрадити... Багато хто тут на мене зуби гострить, Та знай, не жити тобі на землі. Ригор тут нікого не боїться. Навпаки, Ригора всі бояться. І друзів Ригора є. Інакше тут не проживеш. «І стріляє ця рука добре, так що знай, луб'ю!» Я дивився на нього з докором, і він, глянувши на мене, в очі засміявся, немов у бочку, і зовсім іншим тоном закінчив. «А взагалі я тебе давно чекав. Здавалося мені чомусь, що ти цієї справи так не залишиш. А коли підеш розмотувати її, мене не обминеш. Що ж, допоможемо один одному!» Ми попрощалися з ним на узліссі біля Велетової прірви, домовившись про нові зустрічі. Я пішов додому навпростець через парк. Коли з'явився у болотяних ялинах, сутінки вже оповили парк, і жінка з дитиною спала нагодована в одній з кімнат на першому поверсі, а господині не було вдома. Я чекав її з годину, і коли стало вже зовсім поночі, не витримав і пішов зустріти. Я не встиг далеко відійти по алеєю, як побачив білу постать, яка полохливо рухалася мені назустріч. «Надії Романівно!» О, це ви, слава Богу, я так не покоїлася. Ви пішли навпростець? І засоромилася, опустила очі додолу. Коли ми підходили до палацу, я сказав їй тихо. Надій, Романівно, ніколи не виходьте з двору вночі. Обіцяйте мені це. Мені ледве вдалося вирвати з неї цю обіцянку. Розділ 9-й. Ця ніч принесла мені розгадку одного цікавого питання, яке виявилося зовсім нецікавим, якщо не враховувати того, що я зайвий раз переконався в тому, що підлість живе і в дурних, і добрих загалом душах. Річ у тому, що я знову вийшов уночі на кроки, побачив економку з свічкою і знову пройшов слідом за нею до кімнати з шафою. Але цього разу я вирішив не відступати. Шафа була порожня, отже шукати треба було там. Я похитав дошки біля задньої стіни. Шафа стояла засунута в нішу стіни. Покрутив усе, що можна було покрутити. Потім спробував підняти їх угору і переконався, що мої спроби мають успіх. Бабуся була, напевне, глуховата, а то б вона почула моє порпання. Я на силу проліз в отвір і побачив склепистий хід, який спускався стрімко вниз, не би у підземелля. Вищерблені цегляні сходинки збігали вниз. І хід був такий вузький, що я чіплявся плечима за стінки. Насилу спустився по сходинках і побачив невеличку, також склеписту кімнату. Біля її стін стояли скрині у куті штабами заліза, дві шафи. Усе було відчинене, і аркуші пергаменту і папери лежали повсюди. Посеред кімнати стояв стіл, і біля нього грубий стілець, а на ньому сиділа економка і розглядала якийсь пожовклий аркуш. Мене вразив вираз неситості на її обличчі. Коли я ввійшов, вона закричала з переляку і спробувала сховати аркуш. Я встиг схопити її за руку. «Пані економка, дайте мені це! І чи не скажете ви, чому щоночі ходите сюди у таємний архів? Що робите тут? Навіщо полухаєте всіх своїми кроками?» «Ух ти, батечку мій, який спритний!» – невдоволено сказала вона. «Усе йому треба знати!» І, мабуть, тому, що перебувала на першому поверсі, заговорила з виразною народною інтонацією. «А дулі з маком ти не хочеш?» «Бачите, що йому треба?» І Аркуш сховав. «Щоб від тебе твої діти так хліб на старості літ ховали, як ти від мене той Аркуш?» «У мене може більше права тут сидіти, ніж у тебе. А він, бачите, сидить та запитує, щоб на тобі так чиряки сиділи й не питалися». Мені це набридло, і я сказав їй. Ти що в тюрму захотіла? Ти чого тут? Чи, може, ти звідси дикому полюванню знаки даєш? Еконока образилася, обличчя її зібралося у великі зморшки. Гріх вам, пане, ледве вимовила вона. Я жінка чесна, я по своєму прийшла. Он воно у вашій руці те, що мені належить. Я глянув на аркуш. Там була виписка з постанови комісії у справах однодвірців. Я пробіг очима у порядках і в кінці прочитав. И хотя онный Закревский и до сей поры утверждает, что у него есть документы в подтверждение своих дворянских прав, а также того, что наследником Яновских по субституции является именно он, а не господин Горбурда, дело сие за длительностью двадцатилетнего процесса и бездоказанностью следует предать забвению, а прав дворянства, как недоказанных, господина Закревского и Сидора лишить. «Ну и шо сёго?» – запытав я. «А ты, баточку Мий?» уїдливо проспівала економка, що я Закревська. Ось що, а це мій батько так судився з великими і могутніми. Не знала я, та спасибі добрим людям на поумили. Сказали, що повинні тут десь бути документи. Узяв суддя Повітовий десять червоненьких, але ж і пораду дав добру. Давайте аркуш. «Не допоможе», сказав я, «це ж не документ. Тут світ відмовляє вашому батькові, навіть його право на шляхетство не визначає». Я про цю перевірку дрібної шляхти добре знаю. Якби ваш батько мав документи на право субституції після Яновських, інша річ. Але він їх не подав, отже не мав. На обличчі економки з'явився вираз болісного бажання збагнути такі складні речі. Потім губи її поїхали наперед, і вона запитала недовірливо. А може Яновський їх підкупили? Крутіям цим тільки дай гроші, я знаю. І відібрали в мого батька документи, і тут сховали. І двадцять років судитися ви можете? Спитав я. Ще двадцять років. Я, батечку, до того часу, напевне, піду панові богу штани прати. Ну от бачите, і документів нема. Усе ж перерили. Усе, батечку, все. Але ж свого шкода. Так це ж тільки непевні звістки. Але ж своє, свої грошики, червоненькі, синенькі. І це дуже погано, порпатися уночі в чужих паперах. «Батечку, свої ж грошики!» – поквапливо й тупо туркотіла вона. «Їх вам не відсудять, навіть коли б документи були. Це майорат Яновських протягом трьох століть, чи навіть більше». «Так свої ж, батечку!» – ледь не плакала вона, і обличчя її зробилося пожадливим до огиди. «Я б їх, дорогеньких, зараз у панчоху гроші б їла, на грошах спала». «Документів нема!» – втрачав я терпіння. Законна спадкаємеця є. І тут сталося жахливе й огидне. Жінка витягла голову, шия її зробилася довгою-довгою, і, наблизивши до мене обличчя, свистячим шепотом вона сказала. Так може, може вона хутко померла б? Обличчя їй аж просвітліло від такої сподіванки. Померла б і все, вона ж квола, спить погано, крові в жилах майже нема, кашляє. Що їй варто? Збудеться прокльон. «Навіщо, щоб палац панові Горбурді, коли тут могла б жити я? Їй що, відмучиться і кінець, а я б...» Боюся, що я змінився на обличчі. Став страшний, бо вона одразу втягла голову в плечі. «На падло летиш, ворона?» – спитав я. «А тут не падло, тут жива людина. Тут така людина, підметки якої ти не варта, котра більше права має жити на землі, ніж тис, тупа дурна». Б «Батечку!» – мелькала вона. Мовчи, відьма, і ти її в могилу звести хочеш? Усі ви тут такі, гаспіди, хижі. Усі ви за гроші вбити людину готові. Усі ви, павуки, усі ви, матері рідної, за синій папірець не пошкодуєте. А ти знаєш, що таке життя, що так легко про смерть іншої людини кажеш? Не перед тобою б перли сипати, але ти вислухай. Ти ж бажаєш, щоб вона, сонце живе, радість добрих людей, довгі роки, які її чекають? На хробаків підземних зміняла, аби тобі на грошах спати, за яких сюди дике полювання приходить. Може, ти й блакитну жінку сюди пускаєш? Чому вчора вікно в коридорі відчиняла? Бабачку ти мій, я ж його не відчиняла, а холодно ж було, я ще здивувалася, чому відчинене, майже голосила вона. На обличчі цієї паскуди було стільки боязні, що я міг безмовхнути, але не міг. Я втратив усяку розважливість. «Смерті їй бажаєш? Собаки люті, вороння, пріч звідси! Геть! Вона шляхетна, ваша господиня! Вона, може, й не прожене вас, але я обіцяю вам, коли ви не підете з палацу, який засмерділи своїм диханням, ви сядете в тюрьму за моїм клопотанням!» Вона пішла до сходів, гірко плачучи. Я йшов за нею. Ми вибралися у кімнату, і тут я здивовано зупинився. Яновська стояла перед нами в білій сукні із свічкою в руках. Обличчя її було засмучене, і вона з відразую подивилася на економку. «Пане Білорецький, я випадково чула вашу розмову. Чула з самого початку, я йшла майже за вами. Я нарешті знаю глибину чесності і підлості. А ти...» Вона звернулася до Закревської, яка стояла, похнюпившись збоку. «Залишайся тут. Я прощаю тобі. Через силу, але прощаю». Просіть і ви, пане Білерецький, дурним людям часом треба прощати, бо куди вона піде звідси? Її ніде не візьмуть, стару дурну бабу. Одна сльоза скотилася з її повік. Вона повернулася і пішла. За нею ішов я. Яновська спинилася у кінці коридора і тихо сказала мені. Люди гинуть через ці папери. Якби не заборона предків, з якою радістю я б віддала б комусь цей гнилий темний будинок? Він мені сама лиш покута, як і моє ім'я. Хоч би померти скоріше. Тоді б я покинула його цій бабі з кам'яним серцем і дурною головою. Нехай раділа б, коли вона здатна так повзати на животі через цю погань. Ми мовчки спустилися в нижню залу і підійшли до каміна. Стоячи дивилися у вогонь, червоні відблиски якого лягали на обличчя Яновської. Вона змінилася за останні дні. Можливо, подорослішала... Можливо, просто почала перетворюватися на жінку. Мабуть, нічиє око, крім мого, не помітило цих змін. Тільки я один бачив, що в блідному пагінцеві, який ріс у бідземеллі, затеплилося, поки що не помітно, життя. Погляд став більш осмисленіший і цікавий до життя, хоча застерілий жах, як і раніше, лежав маскою на виду. Трошки жвавішим стало обличчя. Блідий погінець починав оживати. Добре стояти отак, Надія Романівна, задумливо сказав я. Вогонь горить. Вогонь добре, коли він є, коли він горить. Добре, коли люди не обманюють. Дикий, нелюдської сили крик пролунав звідкилясь з надвору. Здавалося, що це кричить і ридає не людина, а демон. І одразу почулося впевнене невладне відлуння кінських копит біля сходів. А голос ридав і кричав так по-нелюдськи, не мов би не з людських грудей виходив. «Романе у двадцятому коліні, виходь! Помста! Остання помста! Авой, авой!» І ще щось, чому не було назви. Я міг би зараз вискочити на сходи і стріляти в це дике паскудство. І покласти на місці хоч кого-небудь. Але на руках у мене лежала вона. Я відчував через сукню, як колотилося її перелякане сердечко. Як воно поступово завмирало. Билося усе рідше, рідше. Неймовірно переляканий за її життя, я почав невпевненими рухами гладити її волосся. Вона повільно, дуже повільно приходила до притомності, і вії її, її ледь помітно тремтіли, коли я торкався рукою до її голови. Так затуркане цуценя приймає ласку людини, яка вперше вирішила погладити його. Брови його здригаються, кожного разу чекаючи удару, коли піднімається рука. А Грюкіт тривав. І все єство моє з болем рвалося до того, щоб разом з нею вискочити на сходи, стріляти в цих нетопирів і разом з нею впасти на приступки і померти, відчуваючи її поруч з собою, тут, усю біля себе. Все одно не можна так жити. А голос ридав здалеку. «Романе, Романе, виходь! Коням під ноги душу твою! Це ще не зараз, потім, завтра, опісля, але ми прийдемо, прийдемо!» І тиша. Вона лежала в моїх обіймах, і не тиха музика почала награвати десь. Може, у моїй душі. Тиха-тиха, далека-далека, ніжна. Про сонце, малинові від конюшини луги під серпанковою блискучою росою, про дзвінки спів соловейка в шатах великих лип. Її обличчя було таке спокійне, як у сонної дитини. Ось прорвався подих, розплющилися очі, здивовано подивилися довкола, посуворішали. «Пробачте, я піду». І вона попрямувала до сходів на другий поверх. Маленька біла постать. Тільки тут я, ще тремтячи від збудження, зрозумів, яка мужня, яка незламна душа була в цієї досмерті наляканої дівчини, коли вона після такого виходила мене зустрічати і двічі відчинила двері. Тоді, коли я, невідомий, приїхав сюди, і тоді, коли я біг до її дверей у тривозі від підвиляски копит дикого полювання під самими вікнами. Напевне, воно й темні осінні ночі штовхнули її на це, як почуття довіри змушує зацькованого хартами зайця притулитися до них випадкової людини. У дівчини були занадто міцні нерви, коли вона витримала тут два роки. Я сів біля каміну й почав дивитися у вогонь. Так, небезпека була жахлива. Три людини проти всіх цих темних сил, проти невідомого. Годі лірики. Вони приїжджають у парк біля балетової прірви. Завтра ж я зроблю там засідку. Руки в мене тремтіли, нерви були натягнуті, як струни, і загальний стан нікудишній. Може, поїхати звідси? ворухнулася в душі запізніла думка, відлуння тієї моєї ночі жаху, і згинула перед натиском безнадійності, залізної рішучості й бажання битися. Годі, перемога або велетого прірва. Однаково. Кинути. Ні, я не міг кинути цей огидний холодний дім, бо тут жило те, що я покохав. Так, покохав. Не соромлюся цього. Досі в мене, як майже в кожної здорової, морально нерозбещеної і позбавленої зайвої почуттєвості людини, було до жінок рівне, дружнє ставлення. Часом навіть не позбавлене незрозумілої огиди. Так воно і мусить бути, поки не з'явиться справжнє. Воно прийшло. І ти... Я був тут, поруч, такий для неї могутній і великий. Мої внутрішні хитання її не торкалися. Вона сподівалася на мене, вона вперше, напевне, спала спокійно. Ця хвилина, коли я тримав її в обіймах, вирішила для мене все, що ховалося в моїм серці ще відтоді, коли вона стала на захист бідних там, біля верхнього каміна. З якою насолодою я взяв би її звідси, повіз кудись далеко – Цілував ці заплакані очі, маленькі руки, прикривав би її як теплим надійним крилом, дарував би світові його безпритульність. Але що я? Як неважко про це подумати, вона ніколи не буде моєю. Я же брак. Вона теж бідна, але вона з числа найдавніших родів, блакитна кров. Горда слава нескінченних поколінь за плечима. Горда слава, я знав їй зараз цю славу горду яка закінчилася з дичавінням. Але мені від цього не було легше. Я плебей. Ні, я про це мовчатиму. Ніхто ніколи не скаже, що я для користі одружився з представницею давнього роду, за який, можливо, помирав десь на полі війни мій простий пращур. І ніхто не скаже, що взяв її, скориставшись її безпомічністю. Єдине, що мені дозволено, це лягти за неї в землю, віддати свою душу і хоч цим трохи віддячити за те неймовірного щастя, яке освітило мою душу в цей похмурий вечір біля великого незатишного каміна. Я допоможу їй врятуватися, і це все. Я буду вірним. Назавжди буду вірним цій радості, змішаній з болем, гіркій красі її очей, і віддячу їй добро за добрі думки про мене. А потім кінець. Я піду назавжди звідси». І шляхи батьківщини нескінченною стрічкою ляжуть переді мною. І сонце прогляне у веселкових колах від сліз, які просяться на вії. Розділ 10 Наступного дня я йшов із Світиловичем до невеличкого лісного острова біля Яновської пущі. Світилович був дуже веселий. Багато говорив про кохання взагалі і про своє кохання зокрема. І така чиста, щира душа дивилася з очей цього хлопця. Так наївно, по-дитячому, він був закоханий, що я у думці дав собі слово ніколи не переходити дороги його почуттю. Не перешкоджати йому. Звільнити йому місце біля дівчини, яку кохав сам. Ми, білоруси, рідко вміємо кохати по-справжньому, не жертвуючи чимось, і я не був винятком з правила. Звичайно, ми мучимо ту, яку кохаємо» а самі мучимося ще більше від різних суперечливих думок, питань, вчинків, які інші дуже легко приводять до одного знаменника. Світилович одержав згуберній листа, в якому йому писали, між іншим, і про Бермана. «О, Берман! Берман виявляється добра цяця. Рід його давній, але збіднілий і якийсь дивний. Ось мені тут пишуть, що всі вони мали нестримний потяг до самоти і в'їдливість. Батько його втратив маєтність, була велика розтрата, і вирятувався він тільки тим, що програв величезну суму Рові Зорові. Мати жила майже весь час із заслоненими вікнами, навіть гуляти виходила тільки вночі. Але найдововижніша особа – сам Берман. Він виявляється винятковим знавцем старовинної дерев'яної скульптури і скла. Кілька років тому сталася неприємна історія. Його послали в Мніховичі від гуртка аматорів старожитності, на чолі якого стояв граф Тишкевич. Там, у Мніховичах, закривали старий костьол, а скульптуру з нього, за чутками дуже мистецьку, хотів відкупити у приватний музей Тишкевича, який він подарував місту. Берман поїхав, узяв звідти статую з святого Христофора і листа, у якому писалося, що скульптура в костьолі не має ніякої художньої цінності. Йому повірили, але через деякий час випадково довідалися, що Берман купив скульптуру за мізерні гроші. Купив загалом 107 фігур, які спродав іншому приватному колекціонерові, визначивши велику суму. Водночас не долічилися значної суми грошей у касі гуртка аматорів. Бермана почали шукати, але він зник разом з матір'ю і молодшим братом, який виховувався десь у приватному пансіонаті і тільки за рік до того приїхав до міста. До речі, цей брат відзначався ще більшою нелюдимістю. Весь час він сидів у дальніх покоях, не виходячи ні до кого, і тільки одного разу бачили його в товаристві Бермана в клубі, де він здався усім погано вихованим для пансіонера. Коли схаменулися, то виявилося, що будинок вони встигли продати і зникнути невідомо куди. Почали довідуватися і довідалися, що і взагалі ці Бермани зовсім не Бермани, а хто невідомо. «Угу», – сказав я, – «небагато ми довідалися». Цікаве тут тільки те, що Берман – злочинець. Але він обдурив такого самого хижака. Не мені його ганити за це. Він ще дістане по заслугах, але це опісля. Значно цікавіше інше. По-перше, куди поділися його мати і брат? По-друге, хто він сам? Яке в нього справжнє обличчя? Те, що він з'явився тут, зрозуміло. Йому треба було сховатися. А от хто він? Хто його родичі? Це треба з'ясувати. І я цим обов'язково зацікавлюсь. А в мене, Світиловичу, майже ніяких новин. Хіба що довідався, та й з дозвою з божевільною, що виманив Романа тієї фатальної ночі з хати, Горобурда. Я навіть не запам'ятав його пийки, коли він був на вечері в Яновських. Байдуже, ще довідаємось. Ми підійшли до ліска і заглибилися в нього. Це був один з навколишніх лісків, в якому росли переважно листяні породи. І там, на невеличкій галявині, ми побачили Ригара, який тримав на колінах велику рушницю. А спиною прихилився до товстелезного стовбура вивертня. Побачивши нас, він підвівся, як ведмідь, скоса глянув на нас і зручніше взявся за рушницю. «Стережіться виходити на болота! Стережіться парку й особливо його південної і східної окраїни!» Пробурмотів він замість привітання. «Чому?» запитав я, познайомивши його з Світиловичем. «А ось чому», – буркнув він, – «це не примари. Вони занадто добре знають потаємні стежки через велетову прірву. Ви дивуєтеся, що вони мчать по бездоріжжю, а вони просто знають усі навколишні схованки і всі стежки до них. Вони користуються дуже старожитнім підковами, які прибиті новенькими ухналями. Щоправда, то правда, їхні коні ходять як ведмідь, спершу лівими, а потім правими ногами». І крок у них широкий, ширший, ніж у якогось іншого коня в окрузі. І вони, як для примар, занадто слабкі. Примара проходить усюди, а ці – тільки через повалену огорожу біля прірви. Про що я ще довідався? Їх було минулого разу не більше десяти чоловік. тільки половина коней іде так, як іде кінь, коли в нього на спині звичайна людська вага. Нарешті, мабуть, щось легше. Той, що мчить попереду, має гарячу вдачу, дере коневі рот водилами. Іще один з них нюхає табаку. Я знайшов порох зеленої табаки на тому місці, де вони зупинилися перед останнім наскоком і натоптали багато слідів. Це місце великий дуб неподалік від поваленої огорожі. Де може бути місце їхніх зборів? запитав я. Це я тепер добре знаю, лаконічно відповів Ригор. Це десь у Яновській пущі. Я вислідив їх. Ось подивіться. Він почав креслити лозиною на землі. Ось пуща. Тоді, коли був убитий Роман, сліди зникли отут, майже біля болота, яке оточує пущу. Коли вони гналися за тобою, після вечірів Дубатовка, сліди зникли північніше попереднього місця. А потім, після історії біля Яновського палацу, коли вони наважилися кричати, ще трохи північніше. Бачите, шляхи майже сходяться. Правда, підхопив я. І коли їх продовжити, вони зійдуться в одному пункті, десь на болоті. Я був там, скупо, як про найзвичайнісіньке буркнув Григор. Болото вважається в тому місці погибельним, але я бачив, що на ньому то тут, то там росте трава комонник. А там, де росте комонник, там завжди може поставити ногу кінь паскудника, коли для цього паскудника буде велика потреба. Де це місце? Зблід раптом Світилович. Біля холодної улоговини, де лежить камінь відьмакова ступа. Світилові ще більше зблід, щось схвилювало його, але він вгамував себе. Ще що? запитав я. Ще те, похмуро бурмотів Регор. що ти помиляєшся, білерецький. Хоч викликав тоді з хати Романа Горобурда, але він до дикого пилювання не має відношення. У ті дві ночі, коли воно з'являлося останній раз, Горобурда сидів у своєму барлозі, як хам'як у норі. Я знаю, його будинок добре пильнували. Але ж він зацікавлений у смерті або божевілі Яновської. Йому це корисно. Він змусив Кульщів запросити того вечора Надію Яновську до себе. Він послав до кульчів і свою дочку і затримав усіх до півночі. Ригор замислився, потім промимрив. Може й так. Ти розумний, ти знаєш. Але Горобурди там не було. Я відповім головою. Він поганий вершник. Він боягуз, І він увесь час сидів у палаці. Але ж він може й намовити на ту Гедоту когось іншого. Може, це й так. Такий може. Ту світилив ще більше зблід і втупився кудись очима, ніби обдумував щось важливе. Я не перешкоджав йому, захоче сам скаже. Думав він, однак, недовго. Братове, я, здається, знаю цю людину. Розумієте, ви мене наштовхнули на це. Перше відьмакова ступа. Я сьогодні бачив там чоловіка, дуже знайомого мені чоловіка, на якого ніколи б не подумав. І це мене бентежить. Він був дуже стомлений, брудний. Він йшов до Драговини. Побачив мене, рушив до мене. «Що ви тут робите, пане Світиловичу?» Я відповів жартома: «Я шукаю вчорашнього дня». А він зареготав і запитає. «Хіба вчорашній день нехай йому біс приходить у сьогоднішній?» А я йому кажу. У всіх нас учорашній вчорашній день на шиї висить. Він. Але ж не приходить, а я йому. А дике полювання. З минулого ж у сьогоднішній прийшло. Той аж на обличчі змінився. Нехай йому лихо, не згадуйте ви його. І поїхав біля драговини на північ. А я пішов до вас, пане Білерецький. А коли озирнувся, то бачу, він поїхав назад. І вже у логовинку спускається. Спустився і зник. А хто це? Запитав я. А Світилович усе вагався. Потім підвів свої світлі очі. Пробачте, білерецький, пробач, Ригоре, але я не можу поки що сказати. Це дуже важливо, але я не пліткар. Я не можу так просто звалити таке звинувачення на плечі людині, яка може ще й невинна. Ви знаєте, за таке можуть убити навіть за одну підозру. Можу тільки сказати, що він був серед гостей в Яновських. Я увечері ще подумаю, пригадаю історії про Векселі і завтра скажу вам, а поки що не можу більше нічого сказати. О, звісно, надійне алібі, дурні, і які непевні думки. За аналогією, я пригадав і свої непевні думки про руки, які повинні були мені допомогти розібратись у чомусь важливому. Але придумати згадати не міг і відігнав набридливе слово. Вирішили, що Ригор цієї ночі сидітиме біля холодної улоговини. Звідти недалеко до хати, в якій живе і Світилович, його старий брат-слуга і куховарка. У випадку потреби ми зможемо його там знайти. І все-таки я не вірю, що підстережу їх там біля входу. Світилович і налякав. Сиплувато сказав Ригор. Вони знайдуть іншу дорогу спуще на рівнину. Але іншої дороги в парк не знайдуть. Я пильнуватиму їх біля поваленої горожі, вирішив я. Одному небезпечно опустив очі Регор. «Але ти також будеш один?» «Я? Ну, нема дурних. Я сміливий, але не так, щоб один супроти двадцяти». «А я кажу вам, – уперто сказав я, – що господиня болотяних ялин не витримає, коли сьогодні з'явиться під мурами будинку дике полювання. Я повинен не пустити їх у парк сьогодні, якщо тільки вони надумують прийти». «Я не можу допомогти вам сьогодні», – замислено мовив Світилович. Те, що я повинен сьогодні знайти, важливіше. Можливо, сьогодні дике полювання взагалі не з'явиться. У нього на шляху постане перешкода. Гаразд, спинив я його досить сухо. Вам треба було висловити свої міркування, а не загадувати нам загадки. Я вийду сьогодні сам. Вони не чекають, я сподіваюся на це. І до того ж вони не знають, що в мене є зброя. Я двічі зустрічався з полюванням і ще з тією людиною, яка стріляла в мене в спину і ніколи не застосовував її. «Ну що ж, вони побачать, як повільно ми розмотуємо це, як ліниво працює наш мозок». «А це легко і логічно розмотується тільки в поганих романах», буркнув покривжений Джанин Світилович. «До того ж, ми не сищики губернської поліції, і дякувати Богу». Ригор похмуро колопнув лозину землю. «Годі», – сказав він зітхнувши, – «треба діяти. Потанцюють вони в мене дурні». «І пробачте, ви все-таки пани, і нам по дорозі тільки нині. Але коли ми їх відшукаємо, ми, мужики, не тільки повбиваємо цих негідників, ми спалимо їхнє гніздо, ми зробимо жебраками їхніх нащадків, а може і з нащадками їхніми покінчимо». Світилович засміявся. «Ми з Білорецьким великі, пани. Як кажуть, пани мої дрібнесенькі, а воші як біб. А коли правду сказати, треба всіх таких різати разом з паненятами». Бо з паненят теж так колись пани виростуть. Якщо це тільки не сонна Мара, це дике полювання. Ні, не було, ніколи не було людини, яка сховала б від мене, доброго мисливця, сліди. Примари, примари і є. Ми попрощалися з ним. Я також був згодний з останніми словами Ригора. Щось нелюдське було в цьому полюванні. Цей нелюдський крик, такий не міг вилітати з людських грудей. Дупі копит, який лунав тільки часом. Дриганти, порода, яка зникла. А коли навіть і не зникла, так хто ж у цьому закутку був такий багатий, щоб купити їх? І потім, як пояснити кроки в коридорі? Вони ж якось повинні бути пов'язані з диким полюванням короля Стаха. Хто така ця блакитна жінка, яка примарою зникла вночі, коли її двійник, зовсім не схожий двійник, мирно спав у покої? І кому належить те жахливе обличчя, яке дивилося на мене крізь вікно? Голова моя тріщала. Ні, щось нелюдське, злочинне, страшне було тут. Якась суміш чортівщини з реальним. Я глянув на Світиловича, який йшов поруч зі мною. Веселий і жвавий. Не ці питання для нього не існували. Ранок і справді був чудовий. Сіренький день, але за хмарами згадувалося близьке сонце. І кожний жовтий листочок на деревах хмалів, здається, навіть потягувався від насолоди під непоосінньому теплою росою. І навіть якісь пташки ніжно і задумливо співали в кущах. Через галявину далеко під нами видно було рівне займище. Далі безмежний обшир коричневих боліт, вересові пустки. Було тінь яли недалеко за ними. І все це мало якусь сумну, не кожному зрозумілу красу. Яка кожному синові цієї похмурої місцевості й солодко крає серце. Бачите? Осичка вибігла на поле, червона, засоромилася, бідна дівчинка. Розчуленим голосом вимовив Світилович. Він стояв над урвищем, аж нахилившись вперед. Легкий вітерець розвивав його довгий красивий чуб. Аскетичний рот став м'яким. На ньому блукала непевна усмішка. Очі дивилися в і увесь він здавався якимось легким, стрімким, немов летів у цей бідний, дорогий обшир. Отак і на хрест ідуть такі знову подумав я, вродливу голову під мерзенну брудну сакиру. І справді, якийсь потяг до життя і прагнення до самопожертвування було в цьому вродливому обличчі. У тонких, предки поети сказали б, лілейних руках, у стрункій гарній шиї, твердих карих очах з довгими віями, але з металевим блиском у глибині. «Ах, земле моя!» – зітхнув він. «Дорога моя єдина!» Як же ти погано ставишся до тих осичок, які поперед усіх вибігають на поле, на світло. Першою засипле їх снігом зима, зламає вітер. Не поспішай, дурненька, та де там? Вона не може. Я поклав йому руку на плече, але ж зняв її. Я відчував, що він зовсім не я, що це зараз людина, яка летить, якої нема тут, яка навіть не соромиться великих слів, котрих чоловіки звичайно уникають. Пам'ятаєте, Білорецький, вашу передмову до білоруських пісень, балад і легенд? Я пам'ятаю. Гірко стало білоруському моєму серцю, коли я побачив таку занедбаність наших ліпших, золотих наших слів і справ. Чудові слова. За них тільки дарують вам усі гріхи. А що ж казати, коли не тільки білоруське моє, коли людське моє серце болить від темряви нашої і загальної від болю від безсилих сліз нещасних матерів. «Не можна, не можна так жити, дорогий білерецький. Людина добра, а з неї роблять тварину. Ніхто, ніхто не хоче дати їй можливість бути людиною. Видно, не можна просто вигукнути, обнімітися, люди. І от ідуть люди, на дибу йдуть. Не задля слави, а задля того, щоб убити муки сумління, як часом іде людина, не знаючи дороги у пущу рятувати товариша, бо соромно, соромно стояти. Ідуть, блукають, гинуть». Знають тільки, що не такою повинна бути людина, що не можна обіцяти їй райську конішину, що щастя їй потрібне під оцими закуреними стелями, і мужність їхня більша, ніж у Христа. Вони знають, що не воскреснуть після розп'яття, тільки круки над ними літатимуть та плакатимуть жінки, і головне – святі їхні матері. Він завався мені в цю хвилину таким прекрасним, такою нелюдською людиною, що я з жахом крізь завісу майбутнього перечував його смерть. Такі не живуть. Де це буде? На Дибі в Катівні? На шибениці перед народом? У безнадійному бою повстанців з військом? Біля письмового столу, за яким вони поспішають дописати останні палаючі думки, дихаючи шматками легенів? У коридорах тюрем, коли їм стріляють у потилицю, не наважуючи зазирнути в очі? Очі його блищали. Калиновський йшов на шибеницю. Перовську, жінку, на яку глянути тільки було, і помирай, на ешафот. Таку красу, брудною мотузкою за шию. Знаєш, Яновська на неї трохи схожа, тому і її боготворю. Хоч це не те, а вона шляхтянка була. Отож є вихід і для деяких з наших, тільки цією дорогою, якщо не хочеш знити живцем. Душили. Думаєш, усіх передушили? Росте сила». З ними хоч ребром на гаку висіти, аби не мчало над землею дике полювання короля стаха. Жах минулого, апокаліпсис його, смерть. Ось тільки но ну, закінчу це й поїду. Закінчу швидко. Думка в мене з'явилася, а там. Ех, не можу я тут. Знаєш, які в мене є друзі? Що ми повинні розпочати? Тремтітимуть ті ситі. Не передушили. Могутньою пожежею пахне і роки, роки попереду. Стільки муки, стільки щастя, яка золота чарівна далечінь яке майбуття чекає. Сльози бризнули з очей цієї людини. Я не витримав і кинувся йому на шию. Не пригадую, як ми розпрощалися, пам'ятаю тільки, що струнка юнацька його постать вимальовувалася на вершині пагорба. Він повернувся до мене на хвилинку, махнув капелюхом вигукнув: Роки попереду, далечінь сонце. І зник. Я пішов один додому. Я вірив. Зараз мені все під силу. Що морок було тягнє лин, коли попереду сонце, далечінь і віра. Я вірив, вірив, що все зроблю, що живий народ, коли з'являються часом такі люди. День був ще попереду, такий великий, сяючий, могутній. Очі й дивилися на зустріч йому і сонцю, яке поки що ховається серед хмар. Розділ 11. Того самого вечора, годині о 10:00, я лежав, сховавшись у здечевілому буску й високій траві якраз біля поваленої огорожі. Настрій безстрашності ще безроздільно володів мною. Він так і не зник до кінця мого перебування в болотяних ялинах. Здавалося, що це не моє худорляве й міцне тіло, можуть клювати ворони, а чи інше, до якого мені нема ніякого діла. А проте обставини були невеселі. І я, і Ригор, і Святилович тикалися у різні боки, як сліпі кошенята в кішку. І не викрили злочинців. І місце було невеселе, і час також. Було майже зовсім темно. Над рівною похмурою поверхною прірви накипали низькі чорні хмари. Ближче до ночі обіцяли зливу. Осінь взагалі була погана, похмура, але з частими рясними зливами. Майже як улітку. Знявся було вітерець. Зашуміли чорно-зелені піраміди ялин. Але потім знову стихло. Хмари повільно, дуже повільно котилися вперед, нагромаджувалися над безнадійним рівним краєвидом. Десь далеко-далеко мигнув вогник і соромливо помергавши згас. І почуття самоти владно охопило серце. Я був чужий тут. Світилович справді вартий надії Романівни, а я так потрібний, як дірка втину. Чи довго я так лежав чи ні, не скажу. Хмари, насуваючись на мене, рідшали – але на обрії збиралися в нові. Дивний звук вразив мій слух. Десь далеко, і як мені здалося, з правого боку від мене співав мисливський ріг. І хоч я знав, він лунає збоку від шляху дикого полювання, я, мимоволі, став частіше поглядати в той бік. Турбувало мене ще й те, що на болотах почали з'являтися білі клапті туманів. Але на цьому все скінчилося. Раптом інший звук долетів до мене. Десь шелестів сухий верес. Я глянув в той бік, почав дивлятися до болю в очах і нарешті побачив на тлі чорної стрічки далеких лісів рух якихось плям. Я заплющив на хвилину очі, а коли розплющив їх, побачив, що просто переді мною і зовсім недалеко вимальовуються на рівнині тьмяні силуети вершників. Знову, як і того разу, беззвучно летіли вони переді мною страшенними стрибками просто в повітрі. І повне мовчання, немов я оглух, висіло над ними. Гострі шлики, волосся і плащі, які лопатіли по вітрі, піки – все це відбилося в моїй пам'яті. Я почав ползти ближче до цегляного підмурка огорожі. Полювання розгорнулося, потім зібралося у натовп, безладний і стрімкий, і почало повертати. Я дістав з кишені револьвер. Їх було мало, їх було менше, ніж завжди. Вершників вісім. Куди ж ти подів решту, королю Стаху? Куди ще послав? Я поклав револьвер на зігнутий лікоть лівої руки й вистрілив. Я добрий стрілець, і влучав у ціль навіть майже в повній темряві. Але тут сталося дивовижне. Вершники скакали далі. Я примітив заднього, високого, примарного мужчину, вистрілив, аби хто похитнувся. Але дике полювання, не би бажаючи довести мені свою примарність, розвернулося і скакало боком до мене, недосяжне для моїх пострілів. Я почав відповзати задки до кущів, і тільки не встиг наблизитися до них, як хтось стрибнув на мене з-за кущів і страшенним тягарем притиснув до землі. Останнє повітря вирвалося з моїх грудей, я навіть охнув, і одразу зрозумів, що це чоловік, з яким мені не випадає тягатися у вазій силі. А він спробував вивертати мені назад руки і свистячим шепотом сичав. «Стій, чорт, стривай! Не втечеш, бандюга-убивце, тримайся, нещасний!» Я зрозумів, що коли не вживу всю свою спритність, я загину. Пам'ятаю тільки, що з жалем стежив за примарним полюванням, в яке я стріляв і якому ні на мізинець не завдав шкоди. В наступної миті я, відчуваючи, що його рука підкрадається до мого горла, стародавнім прийомом підбив його руку, і щось тепле палилося на моє обличчя. Він власною рукою роз'юшив собі носа. Потім я, схопивши його за руку, покотився по землі, заламавши її під себе. Він зойкнув, і я зрозумів, що й наступний мій хід мав успіх. І одразу після того я дістав такий удар між брів, що болото закрутилося переді мною і стало дибки. Щастя, що я інстинктивно встиг напружити мускули живота, і останній удар піддихало не завдав мені шкоди. Руки волохаті помацки тяглися вже до мого горла, коли я згадав пораду мого діда супроти міцнішого противника. Неймовірним викрутасом я повернувся на спину. Штовхнув рукою важкий живіт невідомого і вдарив його коліном, моїм гострим і жорстким коліном, у сироміцьке місце. Він інстинктивно подався на мене лицем і грудь, і тоді я, зібравши останні сили, коліном і руками, витягнутими далеко над головою, штурхонув його в повітря. Це, мабуть, було занадто сильно. Він перелетів через голову, зробив півколо в повітрі і всім важким, ох, яким важким тілом гепнувся об землю. Водночас я знепритомнів. Коли я очуняв, одразу почув, що десь за моєю головою хтось стогне. Він не міг ще підвестися, а я з великим зусиллям намагався стати на ноги. Я вирішив копнути його ногою під серце, позбавити дихання, але поки що подивився на болото, де зникло дике полювання. І раптом почув дуже знайомий голос того, хто крехтав. Ах, чорт, який же це тут йолоб, яке падло, мученики наші святі! Я зарегатав. Голос озвався. Це ви, пане білорецький. Навряд чи від цього дня я зможу бути жажданим гостем у жінок. Ох, а щоб вас, щоб. Кричали б, що це ви. Чого повзли від горожі, тільки в оману ввели. А ці чорти зараз онде, а нехай вам лихо даруйте. Пане Дубатовк, зареготав я з полегкістю. Щоб вас, пане білорецький, халера вхопила. Ох, пробачте. Величезна тінь сіла, тримаючись за живіт. А це я пильнував, занепокоївся. І йшли до мене чутки, що погане щось коїться з моєю доною. Ох, і ти також вартував. А що б тебе грім побив на різдво? Я підняв із землі револьвер. І чого ви так на мене, пане Дубатов? А чорт його знає. Повзай якийсь глист, то я й схопив. Мученички наші. А що б тебе батьки на тому світі так зустрічали, як ти мене на цьому? Як же ти, падлюка, баляче б'єшся? Виявилося, що дід і без нашого попередження довідався про